Kensington High Street-en az emberek, így időbe telt, mire a rendőrségi kocsi átrobogott a járművek között. Közben dühötten egyik oldalról a másikra billent, ahogy a kerekek meg az egyenetlen köveken, Newbury és Bainbridge pedig kényelmetlenül fészkelődtek az üléseiken. Alig váltottak néhány szóta a rövid kocsi út alatt, mióta elindultak a Scotland Yardról, mindketten inkább csendben töprengtek a helyzeten. Newbury a maga részéről nem kívánt hangot adni a Veronika iránti aggodalmának. Úgy érezte, mintha azzal, hogy beszél az esetleges veszélyről, a helyzet valahogyan megfoghatóbbá válik, nagyobb az esélye, hogy bekövetkezzen. Ehelyett újra és újra ökölbe a kezét ideges várakozásában, és kétségbe esett, remélte, hogy Veronikának nem esett semmi baja az ő megfontolatlansága miatt. Nem tudna együtt élni a tudattal, hogy a lánynak bármi baja esne. Átkozta magát, amiért annyira beszippantották az ügyjel kapcsolatos aggályai. Néhány pillanattal később a kocsi csikorogva megállt. A lovak türelmetlenül toporogtak, ahogy a kocsis meghúzta a gyeplőt és próbálta őket visszafogni. Newberry felállt. Ő szállt ki először a kocsiból, majd lesegítette Bainbridge-et is. Veronika ajtajára pillantott, amely csak néhány méternyire volt tőle. Jobb lesz, ha a keze ügyébe tartja azt a csodálatos botot, Charles. Ha Miss Hobbs bajban van, még szükségünk lehet rá. Bainbridge bólintott, majd a kocsishoz fordult. Itt várjon! A kocsis válaszul megemelte a kalapját. Newbury és Bainbridge megközelítették a házat. Newbury csupán néhány lépést tett az ajtó felé, amikor hirtelen megállt és intett Bainbridge-nek, hogy ne mozduljon. Ssss! Hallja ezt! Bainbridge fülelni kezdett. Az ajtó túloldaláról tompa női kiabálás hallatszott. Magukat a szavakat nem lehetett érteni a zsúfolt utcai háttérzajtól, de a hang ahhoz elegendő volt, hogy a két férfi azonnal akcióba lendüljön. Newberry egy másodpercet sem vesztegetett. Neki rohant az ajtónak, és jó vállával nekivetődött a fa berakásnak. Az ajtó határozottan megfeszült a keretbe, de nem engedett. Nyóböri újra és újra próbálkozott, mire a harmadik nekifutásra engedett az ár. Az ajtó kivágódott, mögötte pedig feltárult a benti kép. Veronika a folyosón állt, lábát szilárdan megvetette, a kezében lévő vöröslő piszkavasat pedig egy rendőr egyenruhás fickó torkának szegezte. A magas, kemény kötésű alak a falnak hátrált, és próbálta sakba tartani a nőt. Nyilvánvaló volt, hogy a fickó nem volt igazi rendőr, sőt, mi több, arcát és kezét színjátszó kék porral kente be, ami meg, -meg csillant, amikor ráesett a fény. Newbery nek a lélegzete is elállt. A világító rendőr. Kés csoda volt, hogy Veronika egyére higgadt maradt. Oda kiáltott neki. Veronika, legyen óvatos! Veronika meglepetten fordult a két behatoló felé, akik betörtek az otthonába. A rendőr ruhás fickó a pillanatnyi figyelem kihagyásba meglátta a menekülés lehetőségét, és azon nyomban meg is ragadta. Elkapta, és élesen hátra csavarta Veronika csuklóját, a lány pedig felkiáltott, és a földre ejtette a fegyvert. Aztán a betulakodó durva lőkése nyomán elterült a földön, a fickó pedig elindult a konyha és a hátsó ajtó irányába. – Tökkel ütöttek, hiszen már sarokba szorítottam! kiáltotta dühösen Veronika, ahogy fályos csuklóját masszírozva felkelt a földről. Newbery barátjára hagyta, hogy ellássa a hölgyet, és a menekülő gyilkos után vetette magát. Átugrotta még mindig földön heverő Veronikán, végig a folyosom, utáspözbe pedig sikeresen bevágta fájós vállát a falba. A konyhába érkezve lefékezett, és még időbe el tudta kapni az ajtófélfát, hogy egy pillanatra lelassítsam. A hátsó ajtó tárva nyitva át a fickó pedig épp egy falon mászott át. Newbury a nyomába eredt, kivágódott a hátsó udvarba, felugrott és belekapaszkodott a téglafalba, felhúzta magát a fal tetejére, leugrott a ház mögötti sikátorba, és éppen észrevette a férfit, ahogy éles kanyart véve elrohant a Kensington High Street irányába. Newbury léhegve futni kezdett, kényszerítve magát, hogy olyan gyorsan rohanjon a menekülő bűnöző után, ahogy csak fáradt, meggyötört este bírja. Nem volt hajlandó hagyni, hogy a fizikai állapota megakadályozza, hogy megoldja ezt az ügyet, a világító rendőr pedig a rejté alapvető elemét képezte. A fickó vallomás döntő jelentőséggel bírna abba, hogy a fő bűnösöket bíróság elé állítsák, mielőtt maga is akasztófára kerülne a tettejé. Newbury éles kanyarral befordult egy mellékutcába, és még éppen sikerült szemmel követnie az egyenruhást. Tovább rohant. Hajszál híján felborított egy kupac faládát, amelyeket valaki hagyott az út közepén, közben pedig majdnem elveszítette az egyensúlyát a csúszós kövekem. A másik férfi eltűnt két épület között. Newberry utána vágtatott, pedig melkasa és hasa már égett a fájdalomtól. Érezte, ahogy kiszakadnak a varratai, ahogy a testét saját tűrés határának átlépésére kényszerítette. Alig bírta elhinni, hogy csupán tegnap történt, hogy a mester műhelyébe haldoklott, ma pedig Kensington utcáin rohan egy többszörös gyilkos után. Ez vagy a mester csodálatos képességeiről tanúskodott, vagy arról, hogy Newbury végképp elvesztette a jó zeneszét. Mindent megpróbált, hogy ne vegyen tudomást a fájdalomról, ahogy a lába a földnek csapódott, ahogy az egész teste megrázkódott, amikor a cipőjét a kemény testre vágta. Newbury kifordult a zsúfolt főútra, és mindkét irányba szétnézett, hogy rájöjjön, merre futhatott az üldözője. Majdnem túl késő lett, mire észrevette, hogy az egyenruhás felugrott az arra járó gőzvasútra. Megkapaszkodott az egyik kocsi oldalára erősített korlátban, aztán felhúzza magát a tetőre. Az egymáshoz kapcsolódó kocsikból álló vonat hosszan kígyózott mögötte, ahogy nagy zajjal végigdöcögött az úton. Minden kockázatra fittyett hányva Newbery a vonat után ruhant. Elrugaszkodott a járdáról, és még épp sikerült elkapnia a vaskorlátot, ami a jármű hátulján húzódott. Megpróbálta felhúzni magát, míg a lába a földet súrolta, ahogy a jármű tovább falatt, a vezető pedig mit sem tudott legújabb utasáról. Newberry zihálva rámtotta feljebb magát, lábát megtámasztotta az ütközön és a korláton egyensúlyozva álló helyzetbe húzózkodott. Dörömbölést és kiabálást hallott, és amikor körülnézett, látta, hogy a kocsiban ülő emberek kinyitották az ablakaikat, kihajoltak és kiáltozták, hogy engedje el a vonatot. A vonat további fülkéiből és hasonló felbojdulás hallatszott, és Newbery úgy okoskodott, hogy az utasok láthatták a különös, kékbőrű, rendölt tetőre, és most szóltak a vezetőnek, hogy állítsa meg a járművet. Igyekezve, hogy ne veszítse el a kapaszkodót, Newbery egyik kezével felnyúlt, hogy megvizsgálja a kocsi tetejét. Szilárdnak tűnt, a szélén pedig vékony perem húzódott végig, amelyet kapaszkodónak használhatna, ha felhúzza magát. Csak így tudja elkapni a férfit, aki üldöz, és nem akarta megkockáztatni, hogy elveszíti a fondorlatos nyavajást, ha az úgy döntene, hogy a későbbiekben leugrik a tetőről. Newbery fellendítette a másik karját is, és megkabaszkodott a kocsi tetején. Addig manőverezett a lábával, amíg szilárd támaszt nem találta korlátot. Aztán elkezdte felhúzni magát. Lehetőség szerint igyekezett inkább a lábizmait használni, hogy ne kelljen sérült vállát erőltetnie. Egy-két perc elteltével sikerült először a melkasát, majd a lábait is fellendíteni a kocsi tetejére. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, kifújta magát, aztán körbenézett, merre lehet az üldözöttje. A tető nagyrészt lapos volt, csupán a két szélén ívet lefelé, hogy az esővíz lefolyhasson az utcára. Newbury lepillantott az útra, a macska kövek sebesen suhantak el alatta. Nem lenne jó leesni. A világító rendőr egy másik tetőre kapaszkodott, úgy három kocsival fentett. Newberynek háttal térdelt, és a tető szélén körbefutó perembe kapaszkodott. Ahogy a vonat mozgott, úgy dönt ő is egyik oldalról a másikra. Newbery tudta, hogy nehéz lenne észrevétlenül megközelíteni a fickot, ugyanakkor az is világos volt számára, akkor van a legnagyobb esélye a sikerre, hogy gyorsan cselekszik. Ha elég közel kerülhetne ahhoz, hogy fejbevágja a rendőrt, aki menekülés közben elveszítette valahol a sisakját, akkor esetleg ártalmatlanná tehetné még azelőtt, hogy rájönne Newbury is a vonatomban. Óvatosan feltérdelt is próbálta kitapasztalni, majd biztonságosan végig tudna -e sétálni a kocsi tetején anélkül, hogy lezuhanna. A vonat még mindig jelentős sebességgel robogott, de az út egyenes volt, és amíg nem dödszemnek bele egyetlen kátyúba se, addig van némi esélye sikerre. Más lehetőséget nem igazán látott maga előtt. Lassan talpra állt, miközben szemét az előtte lévő férfint tartotta. Gyorsan előrelépett, majdnem elbotlott, de kitárt karja segítségével sikerült megőriznia az egyensúlyát. A kocsi széle felé arra szólt és lepillantott a két vasüti kocsi teteje között lévő részbe. Legalább egy-másfél méter széles lehetett. Az út tovasuhant tud el. Le. Muszáj lesz neki futnia ahhoz, hogy ezt át tudja ugrani. Ha elvéti, felakad az ütközők között, vagy kizuhan oldalra és betüli a fejét a kövekem, vagy ami még rosszabb, halára zúzzák a vonat kerekei. Egyik lehetőség sem tűnt túl vonzó kilátásnak. Júberi sóhajtva néhány lépést hátrált a résztől. Körbenézett, hogy megbizonyosodjon róla, nem voltak-e a közelben kábelek, amelyek véletlenül megfognák, amint épp ugrani készül, majd mély levegőt vett, nekifutott, a levegőbe emelkedett, és olyan messzére próbálta vetni magát a következő tetőn, amennyire csak bírta. Hangos csattanással érkezett meg a jobb oldalára, és elkezdett a kocsi széle felé csúszni a bitumenes tetőn. Kapálódzás közben sikerült elkapni a peremet, és amennyire csak tudta, megvetette a lábát. A landoráskor kipréselődött a levegő a tüdejéből, így minden remény nélkül tátogott, csak hasonfekve az ég felé. Kétségbe esetten próbálta összeszedni magát. Hallotta lentről az utasok kiabálását, akik pánikba estek attól, hogy valami ne kicsapódott a tetőnek eltűnődött vajon mennyi időbe telik, míg a vezető újra elkezd kanyarogni, vagy megállítja a szerelvényt. Newbery ülőhelyzetbe húzta fel magát. Rájött, hogy fölöslegesen próbált észrevétlen maradni. A becsapódás zajam megrémisztette a két kocsival följebb potyázó egyenruhást. Az árendőr azonban Newbery várakozásaival ellentétben nem próbált menekülni, hanem arcán zolt beletörődéssel szemléte üldözőjét, Mintha készen állt volna arra, hogy szembenézze Newberry-vel, az megpróbál közelebb kerülni hozzá. Amennyire Newberry látta, kénytelen volt tovább haladni. Nem hagyta, hogy megfélemlítsék, és bár az elmúlt napokban épp elég verekedésbe volt része, mindent elkövet majd, hogy a törvény elé állítsa a gazfickót. sikerült újra megvetni a lábát, és ez alkalommal nem állt meg átgondolni az ugrást. Nekifutott, átugrott a résen, és kitárt karokkal rávetődött a következő kocsi tetejére. Ezúttal felkészült a becsapódásra, és sokkal gyorsabban összeszedte magát az esés után, habár érezte, hogy a karján lévő sebek újra szétnyíltak, ahogy kapaszkodót keresett. Meleg vércseppek folytak le az alkarjára, a sebek égni kezdtek. Newbery pedig úgy érezte, már nem is emlékszik arra, milyen fájdalom nélkül élni. Felnézett, hogy ellenőrizze a világító rendőr nem ugrott -e át a következő kocsi tetejéről, hogy sietesse a találkozást. Szerencsére azonban a fickó úgy döntött, hogy bevárja newbery a másik kocsit. A kocsi pereme körül áldogált, feltartott ököllel lábát szilárdan megvetette. A reggeli napfényel a hátába úgy festett, mint egy profi okolgívó. Lehetetlen, hogy Newbery úgy ugorjon át, hogy az ugrással a fickót is leterítse. Ha úgy vetődik át, mint a többi kocsina, akkor megvan az esélye, hogy összeütközik az árendőrrel, és mindketten lezuhannak. Ez egyszerűen túl kockázatos volt, így a lehető leggyorsabban ki kellett találnia egy új cselekvési tervet. Ellaraszolt a kocsi széléig, hogy szembenézzen az árendőre, közben pedig a vonat mozgása miatt némileg megingott. A köztük lévő rés hol nőtt, hol csökkent, ahogy a vonat a macska köveken döcögött. Így az út minden döcsenője és kanyarulata, hol veszedelmesen közel hozta őket egymáshoz, hol pedig újra elválasztotta. Találkozott a tekintetük. Az árendő dühötten ráncolta a homlokát, az kifejezése haragról és ingerültségről tanúskodott. Nyúböri számára világos volt, hogy ellenfele az erőszakból él, arcát sebb és régi sérülések tarkították, az óra pedig számos alkalommal eltört. Arca borostás volt, a csillogó kék porolat pedig, amelyet szabadon hagyott bőrfelülete idekent, a nyakát egy sor sötét, kivehetetlen tetoválás borította. Newberry megpróbálta túlkiabálni a mozdonyzúgását. Ide figyeljen! Lehetetlen, hogy mindketten lejussunk élve innen. Ha csak nem kötünk egyességet, segíthetek! Nem lesznek olyan kemények magával, ha együttműködik? A másik férfi felmordult. Persze, Ma rövidebb kötére kötnek fel, mi? Megrázta a fejét. Én aztán nem. Nem fogom magamtól a hurokba dugni a fejem. Íztendi kiejtéssel beszélt, hangja goromba vakkantásnak hangzott. Newberry bólintott. Akkor úgy legyem. Körülnézett valamiféle fegyver után. Semmi olyasmi nem akadt a kezébe, ami első ránézése támadásra lehetne használni. Newbery kisé megbillanta, hogy a vonat előre lendül. A mozdulat egy kisé közelebb hozta egymáshoz a két kocsit, az árendől pedig megragadta a lehetőséget, hogy egy óvatlan pillanatba gyomorszájon vágja newbery aki elvágódott és a derekához kapott. Hátrébb húzódott a peremtől, amíg összeszedte magát, mindezen közben azonban szemmel tartotta ellenfelét. A világító rendőr gúnyos mosolyjal figyelte. Newbery tarprált és újra közelebb húzódott a peremhez, Ám most már kész szellétbe tartotta maga előtt a karját. Nem tudta, hogy sérült miatt mennyi erőt bírna összegyűjteni, de várakozás teljesen nyújtogatta nyakizmait, és amikor alkalma adódott, előre rendült és behúzott egyet a másik férfinak. Ebben a pillanatban azonban a kocsi hirtelen jobbra fordult, a két férfi közötti rész drámai módon megnőtt, ahogy a mozdony befordult egy sarkon. A kocsik pedig szélesívben utána robogtak. Mivel már túl késő volt, hogy megálljon, nyugori lebukott a két kocsi közé. Adonászni kezdett, és kétségbe esetten próbált kapaszkodni bármibe, ami megakadályozhatná, hogy a földre zuhanjon. Rémületében sikerült megmarkolnia a másik kocsi tetejének peremét, teste azonban keményen nekivágódott a fülke hátuljának. Újai hegyével kapaszkodott, lábával pedig eszeveszetten csapkodott, hogy valami szilád támasztta ami megbírja a súlyát. A tető szélén megjelent a gúnyosan vigyorgó világító rendőr arca. A férfi nevetett azon, hogy a jelek szerint mellészegődött a szerencse. A reggeli fényben kéker ragyogó emberi arc már, már komikus látványt nyújtott. Newbury, amennyiben nem éppen egy robogó vonat fülke tetején kapaszkodik az ujja hegyével, hangosan felnevetett volna. A rendőr a tető széléhez araszolt, majd csizmájával durvá rátaposott Newbery bal kezére, így a férfi újjai fájdalmasan hozzápaszírozta a fémperemhez. Jól nyomta a lábát, ezzel kényszerítve newbery hogy engedje el a szegély. Newbery érezte, hogy a durva bakancsok alatt lefoszlik a bőr az újjairól. Fájdalmában felordított, és alig bírta tartani magát a tető. A szeme megtelt könnyekkel. A fickó egy másodpercre felemelte a lábát, hogy egy pillanatig haladékot adjon, aztán újra lecsapta, és ezúttal a sarkával próbálta Newberry újait lefeszíteni a peremről. newberry elvakította a pánik, ahogy ott lengett a kocsi végén, és már csak egy kézzel kapaszkodott a tetőbe. Lent sötét foltá folytak össze az úton a kövek, ahogy a vonat egyre gyorsult, és egyre nagyobb lendületet vett. Ha leesik, az életével fizet. Newberry eltökélte, hogy utolsó csepp erejével is kapaszkodik, és újra meglendítette a lábát, hát ha sikerül valamiféle támasztékot találnia. Ezután rálelt a vas ütközőkre, sikerült az egyikre feltennie a lábát, majd megkönnyebbülten felsúhajtott ahogy végre megtámaszkodott a kocsi végén. Távolról sem volt biztonságban, de legalább nem is zuhant le a biztos halálba. Az árendőr látva, hogy Newberrynek sikerült jobban megkapaszkodnia, felkészült, hogy rátapusson üldözője másik kezére is. Newberry megvárta, míg a férfi felemelte a lábát, aztán szabad kezével megragadta a fickó bokáját, és maga felé rántotta. Így a másik jelentős csattanás kíséretébe elterült a tető. Newberry kihasználta az alkalmat, hogy biztonságos pozícióba húzza fel magát, míg az eséstől megszívült rendőr oldalra gulult, majd a kocsi túlsó vége felé igyekezett, hogy időt nyerjen arra, hogy összeszedje magát. Egy pillanattal később fejcsóválva tápázkodott fel. A két férfi óvakodva szemlélte egymást. Nyilvánvalóan a világító rendőr volt kettőjük közül a nagyobb ereje, valószínűleg jóval túlszárnyalta a tudósét, de Newberynek nem volt ideje esély a tolgatásra. Előre rontott, amikor a másik egy pillanatra nem figyelt oda, és álomvágta az árendőrt. Egy hangos recsenés után a fickó zavarodottan tántorodott hátra. Newberry folytatta a támadást, keményen megsorozta az árendőr veséjét, megpróbálva térdre kényszeríteni. Sajnos a második sorozat épp ellenkező hatást váltott ki, mint amit Newberry szeretett volna. A világító rendőr elvesztette az egyensúlyát, hátracsúszott a bitumenestetőn, kiment alul a lába, és ahogy rosszul becsülte meg a tető ívét átbukott rajta. Ahogy leesett a kocsi tetejéről és a kövezet felé zuhant, kétségbe esetten csapkodott a karjaival. Newbery előre vetette magát, próbálta elkapni a zuhanót embert, de ujjai csupán alapott rendőr egyenruha gallériát súrolták, mielőtt a fickó eltűnt volna. Émei törettsen és hallatszott, ahogy földet ért. Ahogy a vonat tovább robogott, Newbery beszívta a levegőt és kihajolt a tetőről, hogy lássa, mi történt az árendőrrel. Szinte azonnal el kellett kapnia a tekintetét. A férfi szerencsétlen módon háttal ért földet. A feje szétnyílt a köveken, mint egy feltört tojás. A teste kicsavarodott törzs és végtagok kupacát alkotta. A nyaka nyilvánvalóan eltört, és sűrű vérszivárgott a fejsebéből a kövezetre. Ahogy Newbury összezuhant a tetőn, magát átkozta, amiért hagyta, hogy egy ilyen létfontosságú tanú kicsusszon a kezei közül. Semmiféle bűntudatot nem érzett a világító rendőr szerepét alakító férfi halála miatt. Véleménye szerint a fickó azt kapta, amit érdemelt. Ugyanakkor, ahogy ott feküdt reszketve a tovasuhanó vonat tetején, Newbury tehetetlen dühöt érzett amiatt, hogy erőfeszítésének nem lett semmilyen eredménye, kivéve a gyilkos halálát, aki egyébként tanúskodhatott volna Chapman és Willars ellen, mielőtt ő maga is akasztófára kerül. Newberry csak reményni tudta, hogy az addig gyűjtött bizonyíték is elegendő lesz arra, hogy a két gyárost elítélje a bíróság. Minden maradék erejét összekaparva, Newberry elkuszott a tető túlsó végéig, és lekiáltott az őrnek, meg a masinisztának, akik mindketten a mozdony tetejé is fülkében ültek. Masiniszta! ideje volna, hogy megállítsa ezt a rohadt vonatot és leengedjen, nem gondolja? A fickók felnéztek Newbury kocsitetejéről lehajoló összeverc és megzúzódott arcára. Az, amelyik a vonatot vezette, dadogni kezdett valamit, azt se tudta, mit mondjon. Az ő botjáért nyúlt. Newbury felsóhajtott: Engedjen le, és igazolom magam ember, a királynőnek dolgozom! Eszemmel láthatólag elegendő volt a masinistának, aki fékezett és lassan leállította a vonatot nem kismértatlankodást és felháborodást váltva ki az utasokból. Newbery óvatosan leereszkedett a tetőről, lemászott a motorházra, onnan pedig a tűzlépcsőn az utcára. A masiniszta alaposan végigmérte. Egyszerűen nem tudta hová tenni, hogy egy ember, aki állítólag a királynőnek dolgozik, ilyen szörnyű állapotba lehet, amint a 92-es Mary Le bon tetején mászkál. Az őr lemászott a fülkéből, és botjával a kezébe megkerült a mozdony, majd megállt Newbury előtt. Azt mondja, tudja igazolni magát. Newbury kihalászta a papírjét az akúja belső zsebéből, meglengedte őket a potról előtt, akinek igencsak elkerekedett a szeme a királyi pecsét láttam. Felnézett a masinisztára, és lassan bólintott. Newbury körvonalaszt a helyzetet. Ide figyeljem. Vissza kell térnem a munkatársaimhoz. Maga riassza a rendőrséget, amilyen gyorsan csak tudja. Egy halott van az utcán, rendőrnek öltözve, az arca kékre festve. Mondja meg a járőröknek, hogy Sir Charles Bainbridge a szkotlandiától azt akarja, hogy azonnal vitessék a holttestet a hullaházba. Meg tudja ezt csinálni? A férfi bólintott. Nyilvánvalóan nem tudta, hogyan is reagáljon. Newbury a fejét csóválta, de nem volt más választása, mint hogy a fickóra bizza a feladatot. Ez rendkívül fontos úgy. indulja. Az őr visszanézett a masinisztára, majd az utasokkal teli vonatra. Vállat vont, aztán elrohant a halott felé. A masiniszta meghúzott egy kart a mozdony elején, amitől a gőz sziszekbe lövelt ki a tető lévő csőből, aztán a vonat lassan beindult, majd egyre nagyobb lendülettel döcögött tovább. Newbery még vetett egy utolsó pillantást az utasokra, akik közül sokan kihajoltak az ablakon, hogy kellemetlen megjegyzéseket intézzenek hozzá, miközben a vonat tovább őtült. Aztán sarkon fordult, keresett egy arra járó bérkocsit és felügrött rá. A kocsisnak megadta Veronika lakásának címét, ahol reményei szerint a lány és Bainbridge rávártak. Az ajtó még mindig zsanéról lógott, amikor nem sokkal később Newbury visszatért Veronika lakásába. Összerándult, ahogy végigment a folyosón a hangok irányába, amelyek a hátsó részben lévő fogadószobából szűrődtek ki. Hallotta, ahogy Bainbridge Veronika körülkotkodásol: De Miss Hopes, ragaszkodom hozzá, hogy orvoshoz menjünk! Veronika válasza meglehetősen tömör volt. Sir Charles, nem fogom hagyni, hogy szükségtelenül sürgölődjenek körülöttem. Biztosíthatom róla, hogy teljesen jól vagyok. Bainbridge hatalmasat sóhajtott. Rendben van, ahogy óhajtja. Newberry szinte látta maga előtt, ahogy a szemét forgatja. A szóváltást feszült követte. Newberry a társalgó ajtajához lépett, és hangosan kopogott, mielőtt belépett volna. Veronica rögtön talpra ugrott. Sör, Morris. Ó! – a szája is tátva maradt, amikor meglátta a megtépázott munkadóját, majd odalépett newbery karom karonfogta, és lassan egy közeli székhez vezette. Arcáról sütött az aggodalom. Newbery elmosolyodott. Tényleg ilyen rosszul nézek ki? Veronika elkapta a tekintetét, nem volt hajlandó felelni a kérdésre, de Bainbridge már nem köntörfalazott. – Úgy néz ki! – mintha most játszott volna le tíz menetet egy bengáli tigrissel. Nagyon megsérült? Nyúböri elnevette magát. <gül> Ma már másodtjára kérdezi ezt tőlem, csász, és a válasz megint csak ugyanaz. Nem jobban, mint várható volt. Megmoczant a székében, ahol a bőrhúzat fájdalmasan belenyomódott a sebeibe. Azt hiszem, ha mai napra letudtuk az izgalmakat, én pedig újra meglátogatom a mestert. Hát, ha maradt még neki abból a csodálatos keverékből. Ma egy kis rám járt a rút. Ezen nyúbőri elcsendesedett, és a rostéjön lehulló parazsat figyelte, míg a többiek arra vártak, hogy folytassa. Bémbrics türelmetlenül húzgálta a bajusza szélét. Akkor most elmondja, vagy nem? Elvesztette a fickót valahol? Nyúbőri megvárta, míg Veronika visszajön helyére, majd megrázta a fejét. Nem, meghalt. Bainbridge kifürkészhetetlen arccal bólintott. Veronika megrendült, megtűnt. Mi történt? Utána mentem a hátsó falon végig Végigüldöztem a High Street-en, ahol is felugrott egy arra járó vonatra. Felmászott a tettőre, én a nyomába eredtem. aztán ő leesett és meghalt. Szörnyen kár. Sokkal nagyobb hasznunkra lehetett volna, hogy sikerül elkapnom. Szerettem volna kikérdezni az esetről. Bainbridge-re pillantott. Utasítást hagytam, hogy a holtestet vigyék a hullaházba. Bainbridge helyeslően bólintott. Maga egy mozgóvonat tetején verekedett? Veronika hangja feszült volt. Newberry bólintott. Valóban. És mégis hová tette az eszét? Maga is lezuhanhatott volna azzal a fickóval együtt? Veronika kitörésének hallatán Bainbridge felmondta a szemöldökét. Miss Hobbs, nyilvánvaló számomra, hogy ön még mindig sok hatás alatt áll, ami a legkevésbé sem meglepő a ma reggeli támadás után. Nem szeretne esetleg egyedül lenni egy kicsit, hogy összeszedje magát. Newberry ön elég hogy Veronika lenyelte a válaszát. A lány villogó tekintettel meret Elnézést kérek, Sir Morris. Nem állt szándékomba kétségbe vonni az ítélő képességét. Newberry félszívvel felnevetett, <gül> de teljesen igaza van, drága Miss Hobbs. Meglehetősen felelőtlenül jártam el, és biztosíthatom róla, hogy a közeljövőben nem áll szándékomba megismételni ezt a mutatványt. Egy időre elegem lett a közelharcokból, ami azonban rendkívül bosszant, hogy még csak nem is sikerült letartóztatnom a csirkefogót. Bainbridge közbe vágott. – Épp ellenkezőleg öreg fiú, az ön erőfeszítései egy komoly bűnözőtől szabadította meg a londoni utcákat. Gratulálok, szép munkát végzett. Newbery közönösen vállalt von majd Veronikához fordult. És Miss Hobbs, remélem, jól van. Nem sérült meg a küzdelem során? Veronika megrázta a fejét. M – Nem, elég jól vagyok. Köszönöm. Egy kicsit talán megijedtem. Örömben jelenthetem, hogy ön és Sir Charles még azelőtt megérkeztek, hogy erőszakos cselekményre került volna sor. Nem szerettem volna igazából is kipróbálni azt a forró piszka vasat a fickón. Ezzel kaján pillantást vetett Bainbridge-re, akire a jelek szerint nem hatott a szellemesség, vagy egyszerűen nem betról róla tudomást. Newbury elmosolyodott. Az biztos, hogy kézben tartotta az eseményeket, mikor mi megérkeztünk, Miss Hobbs. Csak azt sajnálom, hogy önnek is bele kellett keverednie ebbe a szörnyű ügybe. Ha úgy véltem volna, hogy ez a nyomozás bármi módon veszélybe sodorhatja önt, akkor természetesen nem vontam volna bele a dologba. Veronika a szék szélére húzódott és összekulcsolta maga előtt a kezét. Aggódónak tűnt. A legkevésbé se sajnálja, szörny Moris. Én semmilyen más megoldásban nem mentem volna bele. Most már nem tudnék nem részt venni a nyomozásban. Newberry lassan bólintott. Hát, legyen. Elmosolyódott, mintha megelégedéssel töltötte volna el, hogy megadta Veronikának a lehetőséget arra, hogy lépjem. Akkor hát, tegyük rendbe az eseményeket a fejünkbe. Miss Hopes, el tudnám mondani, hogy pontosan mi történt itt? Már mit azelőtt, hogy elődöztem a csirkefogót a helyszínről? Lehetséges, hogy mindennek nagy jelentősége van az ügybe. Veronika felsóhajtott. Hát, Attól tartok, nem vagyok teljesen biztos benne. Newberry-ről re pillantott. Ebben a szobában voltam, épp a tűz előtte járztam, amikor zajt hallottam a folyosón. Pont akkor fordultam meg, amikor a kék rendőrnek öltözött férfi beviharzott, és ököllel nekem rontott. Én kikaptam a piszkavasat a tűzből, és visszaszorítottam vele a fickót a folyosóra. Ekkor érkeztek meg önök. Biztosan valahol hátul juthatott be. Mi van a házvezető nőjével? Mrs. Grant épp az imént érkezett meg. Pillanatnyilag a konyhába van, és egy ideglenes támasztékot keres az ajtóhoz. Csütörtökönként csak fél tíz kor munkába. Newbery mosolyogva süppett vissza a fotelba, és a kandalló párkányon álló órára pillantott. Ön szerint lenne annyi lélek jelenlét Mrs. Grantben, hogy készítsen egy kanna Elgrételját két úriember számára, akiknek sürgős szükségük van egy kis szíverősítőre? Bainbridge-re pillantott. – sok megbeszélni valunk van. Veronika a homlokát ráncolta. – Biztos vagyok benne, hogy Mrs. Grant ezer örömmel teljesíti a kívánságokat, de mégis mit kell megvitatniuk? Newbury előrehajolt és megsimogatta az arcát. – Azt hiszem, a legjobb, ha az elején kezdjük. Newbury egy a teje ismertette Veronikával az elméletét, nagyjából ugyanúgy, ahogy korábban Bainbridge-nek is előadta a Scotland-járdon. Veronika ünnepélyesen bólogatott, míg a hallottakat emészgette, és Newbury a lány arcáról látta, hogy szerinte is összeállt ez a rémséges kép, amikor egymás mellé helyezték a tényeket. Tehát Lényegében azt mondja, hogy Chapman és Willers rendezték meg a világító rendőr által elkövetett gyilkosságokat, hogy emberi agyakat szerezzenek az automatáik számára. Newberry Bolintot. És úgy hiszi, hogy azért hibásodhatott meg néhány automata, így idézve elő többek között a léghajó lezuhanását is, mert az említett szervek némeike magába hordozta a pestist, Nagyjából erről lenne szó, kedvesem. Természetesen sokkal nagyobb biztonsággal állapíthattuk volna meg a kapcsolatot, ha kikérdezhetjük a világító rendőr szerepét játszó fickót. Na nyomok így is mind megvannak. Az emberi szervek azokban az automatákban, amelyek megtámadtak. A kék porok a meggyilkolt Christopher Morgan nyakán és gallérián, aki korábban azzal fenyegetőzött, hogy leleplezi Morgant és Willerst. A ma reggel magára támadó világító rendőr. Minden tökéletesen összevág. Azt gyanítom, hogy ha kihangoltathatnánk a világító rendőr korábbi áldozatainak holtestét, nagyon gyorsan kideríthetnénk, hogy az agyat eltávolították a testből. A tény, hogy ezek a szervek a Vágysipali nyomornegyedből származnak, ahol túl is, összepárosítva azzal a tényel, hogy tudomásunk szerint a vírus 8 napig lappank, arra mutat, hogy a tünetek talán még napokig nem jelentkeznek, miután az automatákat eladták új ügyfeleknek. Nyúbéri hátradőtt, keresztbe tette a lábát, és újból berekorcsolt a zövöglébe. Veronika megrázta a fejét. Minden a fejükben van. Hú, már korábban is rájöhettem volna. Felsőhajtott Minden az automaták fejében van. Newbery értetlen arcot vágott. Miről van szó, Miss Hobbes? Veronika Newbery szemébe nézett. No, semmiség, talán majd később elmesélem semmi köze az esethez. Ezzel összecsapta a kezét. Tehát, hogyan tovább? Bainbridge-re pillantott. Chapman és Wheelers ők következnek. Ahogy már Newberry is rámutatott, ha megneszelik, hogy a reggeli gyilkossági kísérletük nem járt sikerrel, minden bizonyjal megpróbálnak elmenekülni. Mi hamarabb el kell hátkapnunk őket, ha már nem késtünk el így is. Newberry megrázta a fejét. Nem, Mindketten egyformán arogánsak, Cseppben valószínűleg azt hiszi, hogy legyőzhet minket a saját játékunkban. Willers pedig gyanúm szerint nem érdekli, hogy mi történik. Kétlem, hogy elmenekülnének. Szerintem, ha szerencsénk van, a mi malmunkra hajtják majd a vizet. A fejüket pedig a hurokba, ha nekem is lesz beleszólásom a dologba. Bainbridge lábával dobolt a szőnyegen és hangosan köhécset. Ne induljunk! Veronika felállt szint szintúgy. Indulás előtt használhatnám esetleg a fürdőszobáját, Miss Hobbs. Nagyon szeretném legalább a vért és a kosz részét lemosni, mielőtt átutazunk a városon. Veronika elmosolyodott. Természetesen. Hadd mutassam meg, merre van. Ezzel kivezette munkaadóját a szobából, hogy megmutassa neki a folyóson lévő tisztákodó helységet. Newbery megtorpant az ajtó előtt, és a lány felé fordult. Köszönöm, Miss Hobbs, nem fogom sokáig feltartani. Néhány másodpercig egybe a tekintete Veronikáéval, és most először vette észre a lány ornyelgén lévő szeplőket. Melegen té tétovázott, majd így folytatta. Nagyon örülök, hogy sértetlenül megúszta a ma reggeli incidenst. Veronika halkan felnevetett. Én pedig nagyon örülök, hogy maga egyáltalán élve megúszta. A hangja alig volt hangosabb suttogásnál, mintha nem akarná, hogy Bainbridge meghallja a beszélgetésüket. Megfogta Newbury karját. Tegnap azt hittem, hogy... Tudom. Newbury elkomorodott. Sajnálom, hogy át kellett mennie mindezem. Hamarosan teljesen jól leszek. Veronika megrázta a fejét. Semmiért nem kell elnézést kérni a ször Nekem kellene önnek köszönetet mondanom. Tegnap az ön erőfeszítései mentettek meg mindannyiunkat a békétlenektől. Veronika odahajolt a férfihoz, és gyengéden arcon csókolta. Hajkai hűvös, nedves nyomot hagytak Newbery bőré. Newbery zavartan köszörülte meg a torkát. Ebben az esetben <gül> Miss Hobbs azután, amilyen állapotba találta nap <gül> azt hiszem, kvittek vagyunk, szélesen elvigyorodott. Most pedig, ha megbocsát, muszáj ellátnom a sebeimet. Attól tartok, ezt az öltönyt már nem lehet megmenteni, de azért szeretnék megtenni minden tőlem telhetőt. Veronika felnevetett, és ez alkalommal nem próbálta megleplezni a zavarát. A mosdókagyló alatti szekrénybe talál köttszereket. belépett a fürdőszobába, és bezárta maga mögött az ajtót. Hallotta, mint Veronika léptei eltávolodnak a folyosón majd levet között a tükör előtt, kinyitotta a csapot és ellátta elevenen a véres sebeit. Még csak délelőtt tíz óra múlt, és a nap már is rendkívül hosszúnak és fájdalmasnak bizonyult.